Hatodik fejezet. Míg Kéti a többi árucikk között válogatott, Alex a pénztárgép körül matatott, és közben a szeme sarkából figyelte a nőt. Rendet rakott a pulton, megnézte, mit csinál Josh, tanulmányozta Kristen alkotását, majd még egyszer rendet rakott a pulton. Mindent megtett, hogy roppant elfoglaltnak látszon. Kéti megváltozott az utóbbi hetekben lebarnult egy kicsit, és friss, üdebőre valósággal ragyogott. Ezen kívül már nem tűnt olyan idegesnek Alex közelében, ahogy ezt a mostani eset is kiválóan példázta. Jó, nem lobbantott a lángra a világot a sziporkázó társalgásuk, de azért kezdetnek nem volt rossz, nem igaz? Már csak az a kérdés, hogy minek a kezdete lehet ez. Alex az elejétől fogva érzékelte, hogy a nő bajban van, és erre az volt az ösztönös reakciója, hogy segíteni akart rajta. Azt is látta persze, hogy Kéti csinos nő. Nem tévesztette meg az elfúserált frizurája, meg az előnytelen öltözete. De igazán az indította meg, hogy Krisztent vigasztalta, miután a bátyja a vízbe esett. Ennél is meghatóbb volt a kislány reakciója. Úgy bújt oda Kétihez, ahogy édesanyjukhoz szoktak a gyerekek. Alexnek összeszorult a torka. Mert eszébe jutott, hogy a gyerekeknek ugyanúgy hiányzik az édesanyjuk, ahogy neki a felesége. Tudta, hogy ők is gyászolnak, és tőle telhetően igyekezett felettetni velük az anyjuk hiányát, de csak akkor döbbent rá, amikor együtt látta Kétit és Krisztent, hogy a szomorúság csak az egyik része annak, amit átélnek. Hiszen ott van még a magány is, az ő magányának tükörképe. Nyugtalanította, hogy erre korábban nem jött rá. Ami kétit illeti, ő bizonyos fokig rejtély volt a számára. Kell, hogy legyen egy hiányzó láncszem, gondolta. Egy ideje nem hagyta nyugodni a dolog. Nézte kétit, és azon tört a fejét, vajon miszél hozta Southportba. A nő az egyik hűtőszekrény előtt állt, pedig ez még soha nem fordult elő, és a kínálatot vizsgálgatta. Összeráncolta a homlokát, mintha nem tudná eldönteni, mit vegyen, és Alex észrevette, hogy a jobb keze ujjai a bal gyűrűs köré fonódnak, és az onnan hiányzó gyűrűvel játszadoznak. A mozdulat fölidézett valamit, amit Alex már rég elfeledett. Erre a szokásra, erre az önkéntlen mozdulatra a katonai nyomozó hivatalnál töltött évek alatt figyelt föl. A vele szemben ülő összever, deformált arcú nők nyúkálnak ilyen kényszeresen a gyűrűjökhöz, mint a bilincs lenne, amely férjükhöz láncolja őket. Rendszerint tagadták, hogy a férjük verte meg őket, és még azokban a ritka esetekben is, amikor beismerték, erősködtek, hogy nem a férjük hibája volt, ők provokálták ki a verést. Elmondták, hogy odaégették a vacsorát, vagy nem mosogattak el, vagy a férjük aznap ivott. És mindig, de mindig esküdöztek, hogy ez volt az első eset, és nem akarnak feljelentést tenni, mert akkor vége lenne a férjük karrierjének. Azt ugyanis mindenki tudta, hogy a hadsereg keményen bánik a feleségbántalmazó férjekkel. Volt azonban néhány asszony, aki másképp viselkedett, legalábbis az elején. Ők ragaszkodtak a feljelentéshez. Alexi ilyenkor írni kezdte a vallomásukat, a nők pedig azt kérdezték, miért fontosabb a papírmunka letartóztatásnál, a törvény érvényre juttatásánál. Ő azért fölvette a vallomást, visszaolvasta az áldozatnak a saját szavait, majd megkérte, hogy írja alá. Néha előfordult, hogy a harcias állás lehult, és Alex megpillantotta a rettegő nőt, aki az indulatos felszín alatt megbújt. A végén sokan nem írták alá a papírt, és akik aláírták, azok is hamar meggondolták magukat, amikor a nyomozók bevitték a férjüket. Az ilyen ügyek a nő döntésétől függetlenül folytak tovább, de később, miután az asszony nem volt hajlandó tanúskodni, enyhe büntetést szabtak ki. Alex idővel megértette, hogy igazán csak azok számára jött el a szabadulás, akik ragaszkodtak a vádemeléshez, mert a házasságuk börtön volt, ha ezt a többségük nem is vallotta be. Létezett azonban más módja is annak, hogy kitörjenek rémálomszerű életükből. Igaz, az évek során mindössze egy áldozattal volt dolga, akinek ez sikerült. Egyszer kihallgatta a nőt, aki a tagadás, önostorozás megszokott útján indult el. Pár hónappal később azonban kiderült, hogy megszökött. Nem a rokonaihoz ment, és nem is a barátaihoz, hanem olyan helyre, ahol a férje nem találhatta meg. A dűtől tébolyult férfi egy éjszakába nyúló ivászat után elvesztette a fejét, és megsebesítette egy katonai járőrt. Levenporti szövetségi börtönben végezte, és Alex jól emlékezett rá, hogy elégedett vigyorral nyugtázta a hírt. És elmosolyodott akkor is, amikor a bántalmazott asszonyra gondolt. Jól csinálta. Most, hogy a nem létező gyűrűvel babráló Kétit figyelte, újra működésbe léptek a nyomozói ösztönei. Arra gondolt, hogy kell itt lenni egy férnek. Igen, a nőférje a hiányzó láncem. Lehet, hogy még mindig házasok, lehet, hogy nem, de az biztos, hogy Kéti még most is fél tőle. Ez csukta Alex ösztöne. A nő éppen egy doboz sós kekszért nyúlt, amikor robbant az égbolt. A villámlást pár másodperc múlva mennydörgés követte, amely hangos, dühös robajgással zúgott. Gyors épp, hogy be tudott rohanni az üzletbe a felhő előtt, a horgászdobozát és a botját szorongatva lépett be az ajtón. Egészen kivörösödött, és úgy lihegett, mintha futóverseny célvonalán haladna át. – Szia, apa! – Alex fölnézett. – Na, horogra akadt valami? – Már megint csak az a törpe harcsa, amelyiket mindig kifogom. – Hamarosan ebédelünk, rendben? Gyors eltűnt a raktárban, is. Alex hallotta, ahogy csaplat föl a lépcsőn a lakásba. Odakint zuhogott az eső, és a szél valóságos vízfüggőn csapott az ablakhoz. Meghajoltak a fákágai, mintha egy magasabb erdő előtt rónák letiszteletüket. A sötét égbolt felvillanásait dübörgő ablak rezgető mennydörgés követte. Alex látta, hogy Kéti összerezzen az arcára meglepetés és rémülete legye ül ki. Önkéntelenül arra gondolt, vajon így látta e őt egykor a férje is. Most kinyílt a bolt ajtaja és berohant egy férfi, vízcsíkot húzva maga utána a régi fapadlón. A ruhaújjából is szabályos kis patakot rázott ki, majd odabiccentett Alexnek, és a grillbüfé felé indult. Kéti ismét a polc felé fordult. Nem volt nagy választék sós keksből, csak Saltins és Ritz. Alex ezt a két fajtát tartotta állandó jelleggel, és a nő végül egy csomag Ritzet vett le. Összeszedte a szokásos dolgokat is, majd odavitte a kosarát a pulthoz. Alex miután mindent beütött és bepakolt, megpaskolta a szatyrot, amelyet az imént a pultra tett. A zöldséget itt ne felejtse! Kéti a pénztárgép kijelzőjén látható végösszegre pillantott. Biztos, hogy ezt is hozzá számolta? Hát persze, mert nem mutat többet a gép, mint máskor. Bevezető áron kapta meg. Kéti a homlokát, mint aki nem tudja, higgyene a férfina, majd belenyúlt a szatyorba. Előhúzott egy paradicsomot, és az óra elé tartotta. Jó az illata! Az este ettem belőle, egy csipetnyi sóval remek az íze, az uborkának pedig még annyi sem kell. Kéti bólintott, de a tekintete az ajtóra szegeződött. A szél dühötten vagdosta oda az esőt. Az ajtó végül nyikorogva résnyire nyílt, és az eső betette a lábát ebbe a részbe. Az üveg mögött összemosodott, egybe a világ. A grillbüfében tétován ácsorogtak a vendégek. Alex hallotta, hogy valaki azt morogja maga elé. Meg kell várni, amíg elül a vihar. Kéti vett egy nagy levegőt, és a ért nyúlt. – Miss Kiti? kiáltotta már-már pánik Kristen. Fölállt, és a képet lobogtatta, amit rajzolt. Már ki is tépte a füzetből. Majdnem itt felejtetted a rajzot? Kéti a kezébe vette a képet, és földerült az arca, ahogy megvizsgálta. Alex észrevette, hogy a nő legalábbis egy pillanatra, mintha megfeledkezett volna minden másról. – Ez gyönyörű! – suttogta. – Alig várom, hogy kirakjam otthon. – Majd csinálok még egyet, és ha legközelebb jössz, elviheted! – Annak nagyon örülnék! – mondta Kéti. A kislány füligérő szájjal ült vissza a Kéti összetekerte a rajzot, vigyázva, nehogy meggyűrödjön, majd bedugta a szatyrába. Odakint ismét villámlott, mennydörgött az ég, ezúttal szinte egyszerre történt a kettő. Az eső vadul püfölt a talajt, a parkoló tócsák tengerévé változott. Sötét volt az ég, mint az északi tengerek. Nem tudja, meddig tart az előrejelzés szerint a vihar? kérdezte Kéti. Úgy hallottam, majdnem egész nap zuhogni fog, felelte Alex. A nő kibámult az ajtón. Miközben tépelődött, hogy mit évő legyen, megint a hiányzó gyűrűjével játszadozott. A beállt csöndben Kristen megrángatta az apja ingét. Haza kéne vinned Miss Kétit? szólalt meg. Nincs autója és nagyon esik. Alex a nőre nézett, mert tudta, hogy hallotta, amit Kristen mondott. Hazavihetem? Kéti a fejét rázta. Nem, igazán nem szükséges. De hát mi lesz így a rajzommal? Szólt közbe Kristen. El fog ázni. Miután Kéti nem válaszolt azonnal, Alex előlépett a pénztárgép mögül. Jöjjön! Intett az ajtó felé a fejével. Nem kell bőrigáznia. Ott áll a kocsim hátul. Nem akarok gondot. Nem okoz gondot. Alex megütögette a zsebét, előhúzta belőle a kocsi kulcsot, majd két iszacra ért nyúlt. Hadd vigyem én, és azzal már vitte is a holmit. Kristen kicsim, fölszaládnál az emeletre, és szólnál Joshnak, hogy tíz perc múlva itt vagyok? Persze, apu, mondta a kislány. Roger, kiáltott hátra a grillbüféhez Alex. Figyelnél egy kicsit a boltra, meg a gyerekekre? Hogy me? intett oda Roger. Alex odabiccentett Kétinek. Mehetünk? Eszelős iramban rohantak oda a dzsiphez, a viharos szél meg az esőfüggöny vadul hajlítgatta a pajsként tartott esernyőjüket. Továbbra is villámlott, újra és újra megvilágítva a felhőket. Miután elhelyezkedtek az ülésen, Kéti törölgetni kezdte a kezével a párás ablakot. Amikor eljöttem otthonról, nem gondoltam, hogy ez lesz a vége, a vihar kezdetéig mindenki így van ezzel. Annyiszor halljuk alaptalanul az időjárás jelentésben, hogy égszakadás várható, hogy amikor tényleg beüt a nagy zuhé, váratlanul éri az embereket. Ha nem olyan vészes a dolog, ahogy a meteorológia jósolta, azért panaszkodunk, ha durvább, mint vártuk, akkor meg azért. És ha pontosan azt kapjuk, amit vártunk, akkor is panaszkodunk, hogy olyan sokszor téved a meteorológia, hogy az ember sosem tudhatja, mikor lesz igazuk. Úgyhogy az eső mindenképpen jó alkalom arra, hogy az emberek siránkozzanak egy kicsit. Mint a grillbüfé vendégei? Alex bólintott és elvigyorodott. Azért alapvetően jó emberek élnek itt. A többségük szorgalmas, becsületes és végtelenül kedves. Bármelyikük örömmel vigyázott volna a boltra, ha megkérem, és elszámoltak volna az utolsó centtel is. Erre felé így megy ez. Mert a lelke mélyén mindenki tudja, hogy egy ilyen kis városban szükségünk van egymásra. Remek dolog ez, bár eltelt egy kis idő, mire megszoktam. Miért? Maga nem ide valósi? Nem. A feleségem volt szó, so Sporty. Én Spokenból származom. Emlékszem, amikor ide költöztem, úgy gondoltam esélytelen, hogy én itt maradjak egy ilyen déli kis városban, amelyik fütyül rá, mit gondol róla a külvilág. Eleinte egy kicsit szokni kell... De aztán az ember egyre jobban megszereti. Segít, hogy arra koncentráljunk, ami fontos. Kéti halkan szólhat meg. És mi az? Alex vállat vont. Kinek mi? Nem igaz? Nekem pillanatnyilag a gyerekek a legfontosabbak. Ez az otthonuk, és azok után, amin keresztül mentek, kiszámíthatóságra van szükségük. Kell nekik egy hely, ahol Kristen rajzolgathat, és öltöztetheti a babáit, Gyors pedig horgászhat, és mindkettejüknek tudniuk kell, hogy ha szükségük van rám, itt vagyok. A város és a bolt ezt megadja nekik, és nekem most ezt kell, erre van szükségem. A férfi így szünetet tartott, mert feszélyezte, hogy ennyit beszél. Egyébként, pontosan hová is megyünk? Menjen tovább egyenesen, aztán majd rá kell fordulni egy murvás útra, egy kicsivel a kanyar után. Az ültetvény melletti útra gondol? Kéti bólintott. Úgy van. Nem is tudtam, hogy ez az út vezet valahová. Alex összeráncolta homlokát. Ez gyalog azért elég sokáig tarthat. Mennyi lehet? Három, négy kilométer? Nem olyan vészes, mondta Kéti. Szép időben talán nem, ma viszont úszva tette volna meg az utat. Ennyit nem tudott volna gyalogolni ebben az esőben, és elázott volna Kristen rajza is. Alex észrevette, hogy kéti arcán mosoly suhan át a kislány nevének hallatán, de a nő nem mondott semmit. Valaki említette, hogy Ivan éttermében dolgozik, próbálta szóra bírni Alex. A nő bólintott. Márciusban kezdtem. És hogy tetszik? Elmegy. Csak egy munka, nem több, de a tulajdonos rendes hozzám. Ivan! Ismeri? Ivan, mindenki ismeri. Tudta, hogy minden évben beöltözik egy déli államszövetség tábornokának és eljátsza a híres szószporti so csatát? Tudja, amikor Sherman felégette a várost. Ez nagyon szép dolog persze, csak hogy a polgárháborúban nem volt szószporti so csata. Sőt, akkor még nem is szószportnak so hívták a várest, hanem Smithville-nek. Sherman tábornok pedig a város száz kilométeres körzetében sem járt soha. Komolyan, csodálkozott Kéti. Ne értsen félre, kedvelem Ivant, rendes ember és az étterme a város egyik nevezetessége. A gyerekeim imádják a kukorica pogácsát, és Ivan mindig nagyon szívélyes, ha oda megyünk. De azon azért elgondolkodtam egy párszor, hogy vajon mi hajtja. A családja Oroszországból jött ide az ötvenes években, azaz első generációs amerikai, és élek a gyanúperrel, hogy a polgárháborúról még csak nem is hallott senki az egész rokonságában. De Ivan évente egyszer egy egész hétvégét azzal tölt, hogy kardot ránt és nagy hangon parancsokat osztogat az út közepén a bíróság épülete előtt. Erről vajon miért nem hallottam még? Azért, mert az itteniek nem szívesen beszélnek róla. Egy kicsit különc és ugye érti? Ilyenkor még azok is kerülik, akik egyébként nagyon szeretik őt. Ha meglátják, Ivánt a városközpontban sietve elfordulnak, és olyasmiket mondanak egymásnak, hogy hát nem gyönyörűek azok a krizantémok ott a bíróság mellett. Kéti most először nevette el magát, mióta beültek a kocsiba. Nem tudom, higgyek-e magának. Nem számít, hogy hisze vagy sem. Ha októberben még itt lesz, láthatja majd a saját szemével. De még egyszer mondom, félre ne értsen. Ivan rendes fickó, és az étterm egészen kiváló. Ha a strandon töltjük a napot, utána szinte mindig beugrunk hozzá. Ha legközelebb megyünk, majd kérjük, hogy maga szolgáljon ki. Kéti habozott. Rendben, mondta végül. Kedveli magát, jegyezte meg Alex. Mármint Kristen. Én is kedvelem őt. Árad belőle a derű és igazi egyéniség. Majd megmondom neki és köszönöm. Hány éves is? Öt. Ősszel iskolába megy. Nem tudom, mihez kezdek majd nélküle. Nagyon csöndes lesz a bolt. Hiányozni fog magának, állapította meg kéti. Alex bólintott. Igen, nagyon. Tudom, hogy tetszeni fog neki az iskola, de szeretem, ha a közelemben van. Közben továbbra is valóságos esőfüggöny zúdult a kocsi ablakára. Az égbolt úgy villogott, mint egy troboszkó, és a villámokat követő égzengés szinte folyamatos moraljá olvadt össze. Kéti gondolataiban merülve bámult ki az utasülés melletti ablakon. Alex várt, mert valami azt súgta, hogy a nő meg fogja törni a csendet. Így is lett. Mennyi ideig voltak házasok a feleségével? kérdezte végül. Öt évig. Előtt egy évig jártunk együtt. Akkor ismerkedtünk meg, amikor Fort Bridge-ben A hadseregben szolgált? Tíz évig. Jó volt. Sok mindent megtapasztaltam, úgyhogy örülök, hogy vállaltam. De örülök annak is, hogy már vége. Ott kell elkanyarodni, mutatta a szélvédőn keresztül Kéti. Alex befordult a kis útra és lassított. A lezúduló eső elárasztotta a morvát, az ablakokra és a szélvédőre felcsapódott a víz az útról. Alexnek miközben a mély pocsolyákat kerülgette, hirtelen eszébe jutott, hogy a felesége halála óta most először kettesben egy nővel a kocsiban. Melyikben lakik? kérdezte, miközben hunyorogva nézte a két kis házikó elmosódott körvonalait. A jobb oldaliban. Alex befordult a hevenyészet kocsi bejáróra, és a lehető legközelebb állt meg a házhoz. Majd odaviszem a szatyrokat az ajtó elé. Ugyan, hagyja csak. Maga nem tudja, milyen neveltetést kaptam én mondta Alex, és már ugrott is ki a kocsiból, hogy a nőnek ne legyen ideje tiltakozni. Megragadta a szatyrokat, és fölszaladt velük a verandára. Mire letette őket, és lerázta magáról a vizet, már sietett is utána a kölcsön kapott esernyőt szorongató Kéti. Köszönöm! kiabálta túl a zuhogó esőzaját. Alex a fejét rázta, amikor Kéti oda nyújtotta neki az ernyőt. Tartsa meg egy időre, vagy akár örökre, nekem nem fog hiányozni. Ha folyton gyalog jár, szüksége lesz rá. – Akkor kifizetem? – próbálkozott Kéti. – Ugyan már. – De hát az üzletből van. – Nem érdekes – mondta a férfi. – Tényleg. De ha úgy érzi, hogy ki kell fizetnie, akkor majd megadja az árát, ha legközelebb nálam vásárol. Rendben? – Alex, igazán… – a férfi nem hagyta, hogy befejezze. – Maga jó vevőm, és én szeretek segíteni a kuncsafjaimnak. Kétinek kellett egy kis idő, hogy válaszolni tudjon. Köszönöm, nyögte ki végül, és a szeme, amely most sötétzöldbe játszott, Alexre szegeződött. És köszönöm azt is, hogy hazahozott. A férfi bicentett egyet. Bármikor. Mihez kezdjen a gyerekekkel? Alex előtt mindig ez a kérdés tornyosult a hétvégén, és néha megválaszolhatatlannak bizonyult. Most sem volt róla halvány gőze sem, hogy mit csinálhatnának. Mivel teljes erővel tombolt a vihar, és nem is adta semmi jelét, hogy le akarna csillapodni, szabadtéri program szóba sem jöhetett. Moziba épp elvihette volna őket, de semmi olyat nem játszottak, ami mindannyiukat érdekelte volna. Persze egy darabig egyszerűen hagyhatta volna, hogy elszórakoztassák magukat valamivel. Tudta, hogy sok szülő így csinálja de azt is tudta, hogy az ő gyerekei még kicsik ahhoz, hogy teljesen magukra legyenek utalva. És ami még fontosabb, már így is sokat vannak egyedül, sokszor kell improvizálniuk maguknak valami elfoglaltságot, egyszerűen azért, mert sokáig tartítva a bolt. Alex miközben a grillezett sajtos szendvicseket készítette, meghányta vetette magában a különböző lehetőségeket, de hamarosan azon kapta magát, hogy két kétire terelődnek a gondolatai. Nyilvánvaló volt, hogy a nő nagyon igyekszik kerülni a feltűnést, de Alex tudta, hogy egy ilyen kisvárosban ez szinte lehetetlen. Túl vonzó nő ahhoz, hogy beleolvadjon a környezetébe, és ha az embereknek feltűnik, hogy mindenhová gyalog jár, óhatatlanul szárnyra kell a szóbeszéd, és firtatni kezdik a múltját. Alex nem akarta, hogy erre sor kerüljön. Nem önző okból, hanem azért, mert úgy gondolta, a nőnek joga van úgy élni, ahogy tervezte, amikor idejött. Joga van normális életet élni, joga van mindahhoz, amit az emberek természetesnek vesznek, hogy oda mehessen, ahová akar, és biztonságban érezhesse magát az otthonában. Ezen kívül szüksége van arra is, hogy könnyebben mozoghasson. – Hé, gyerekek! – szólalt meg Alex, miközben kirakta a szendvicseket a tányérokra. – Van egy ötletem! Lepjük meg valamivel mi szkétit. Jó! – mondta lelkesen Kristen. Josh, aki mindig is könnyen kezelhető, nyugodt gyerek volt, csak bólintott.